There's a reason for this, there's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They They spend billions of dollars every year lobbying, <laughs> lobbying to get what they want. Well we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? they want? Obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your social security money. They want your fucking retirement money. They want it back. So they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later. Because they own this fucking place. It's a big club. And you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long. When they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media. Telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, it doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. You don't really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know.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 They have planned and are now leading us into a one-world-communist government. Ja, idag har vi den eh, 8 mars och vi sitter samlade Daniel, Patrik och jag. Och Simon kunde inte vara med ikväll, tyvärr. Men eh, han har följt upp med sin, eh, sin bok- och, ja, du är lite mer insatt här, på att Patrick. Hur det går det med, med boken och, och sim? Jo, men det går bra. De jobbar och sliter i alla hörn, håll. Jag måste säga för att dels göra en, en bra layout på boken som gör det den tryck som gör att den går att trycka. Men sen är det också så faktiskt att jag såg det här om dagen att Simon, han kommer med lite tillägg och ändringar också i sista minuten. Han kommer på saker. Eller i alla fall en ganska intressant sak- som jag kanske inte ska avslöja för mycket om. Det, det får man läsa om i boken sen. Men det har i alla fall att göra med att han löser lite ytterligare astronomiska gåtor gällande Venus och dess rotation. Det är nämligen så att man har den uppfattningen om att Venus har en, en eh, rotation runt sin egen axel som är lite märklig och oförklarlig. Men det beror på eh, hur man... Eh, det, det, det är en sån optisk effekt. Som beror det på att när man står på jorden och tittar på Venus så är det så att Venus den rör sig tillsammans med solen runt oss. Och då blir det lite galet när man försöker eh, få ut någonting av den rörelsen från jorden då. kan man säga lite förenklat. Men han förklarar det eh, väldigt väl i ett nytt stycke i sin bok. Så det är mm -hmm. ytterligare en... Eh, väldigt intressant sak som, som tillkommer i hans bok. Men mm. eh, ja, när som helst alltså, så är webbsidan uppe tyckos.info Den är redan uppe, men, men man kan inte registrera sig där ännu då. Och, nej, och inte köpa boken här. Länkarna finns ju där till Lulu, men det går att nej, hitta Nej, precis, det går inte på boken igen. Man får ge sig till Tols. Mm. och sen har Simon dels har han, arbetar ju mycket med de här länkarna och sen så har ju hans eh, Youtube-konto blivit eh, nedstängt i eh, veckan så att han har ju fått jobba med att lägga upp eh, sina filmer igen och ja, blivit av med eh, alla som har sett Och det skulle närma sig en miljon på, eh, på September close. och så tar de, tar, tar de ner den då mm. och, och det är ju flera andra som har blivit drabbade det var ja. Ekologiskt blev nedskänkt också. Sen Alex Jones och Granskning Sverige. Så ja, de kör väl en stor rädd nu och plockar ner diverse olika aktörer som kritiserar media på ett eller annat sätt. Och sen så plockar de ner sådana som är kontrollerad opposition också för att det inte ska verka alldeles för uppenbart kanske också. Som exempelvis Alex Jones som gällde bort dämpna kanske att uh, han är inte så på lite. Nej. nej det har vi pratat om tidigare. <laughs> hoppas jag. Ja. Uh, ja. Nej, men precis. Och jag läste en sån här liten uh, humoristisk grej, men, uh, från en uh, ja, från uh, någonstans där man inte var inne på konspirationsteorier då, men då var det någon som tyckte det. Men varför gör man så här? Nu ger man ju bara konspirationsteoretikerna vatten på sin kvarn. Just det. Så är det. <laughs> mm. Nej, För det är väl det här att man, ja förhoppningsvis så, så börjar man bli nervösa. Och man inser väl det att, att den här, det här totala informationsmonopolet som man har haft nu under en väldigt lång tid. Det, det börjar krakelera. Och så är det ju bara. Mm. Mm. Mm. Det verk har... ja, verkligheten mm. börjar ju se helt annorlunda ut äh, än vad man kan äh, se när man tittar på, på tv. Liksom att, äh, Det börjar skilja sig allt för mycket för att folk ska liksom känna sig tillfreds med det nu. Ja. Ja, jag tittar inte så mycket på tv längre så att jag har svårt att någon de när man, man har gluttat lite grann så är det ju, man förstår inte hur folk kan sitta och titta på det där egentligen liksom. Mm. Jag får väl erkänna, jag, jag, jag tittar på, på spåret ibland. Mm. Ja, ja, och jag tittar på, vad heter det? Ja, just det, Melodi, <laughs> Fjantivalen. Men, men du, det, det. Fjantivalen, ja. ja, ja. Men om vi fortsätter lite där ändå ja. var inne på spåret med Simons bok så pratade du lite innan vi startade podcasten om en herre som heter Ken Wheeler. Kan, kan du utveckla lite hans idéer och vad du tycker är bra med dem, Patrik? Ja, gärna. Eh, mm. Det är ju så här att eh, som Simon väldigt tydligt visar och argumenterar för i sin bok så är det ju så här att väldigt mycket av våran så erkända vetenskap som till exempel Einstein och Newton de har väldigt mycket problem och brister som man inte gärna pratar om. Och om vi ska börja med Newton så är det ju så här att när man har börjat observera de stjärnor vi har runt omkring oss i universum så har man kunnat konstatera att Varenda stjärna som man har kunnat bekräfta det ena eller andra kring har visat sig vara binärstjärnor. Så vi har alltså nu 85% bekräftade, ungefär då, 85% bekräftade binärstjärnor i universum. Och sen så har vi då 15% som man kan säga varken eller om för att man kan inte avgöra huruvida det är en binärstjärna eller inte. Och det som gör det så problematiskt för Newton med binärstjärnor, det har att göra med det att en binärstjärnas binära kompanjon, det vill säga det består alltid av ett större objekt, en stjärna, och ett mindre objekt som ibland är en stjärna, men som ibland är en helt ljusfri sak, det vill säga en planet. Den här, det här mindre objektet är så litet så att enligt Newtons lagar och den gravitationella konstanten som jag tror vi pratade om i något avsnitt de, då, då förutsätter det att massan på det lilla föremålet då är vansinnigt hög. I den proportionen då att en, en, en sockerbit på, på den här himla kroppen då ska väga ett ton och sådana här saker. Och det mm, man får ju liksom. ta till lite metoder för att få sina teorier att, och gå ihop. Ja men det är ju det va? det är ju det man hamnar, ja. det är ju där man hamnar hela tiden då va? att man, mm. man får liksom göra verkligheten absurd för mm. att de, de här gamla teorierna och det som man även kallar för lagar då, vilket ju är helt uppåt väggarna för att en lag inom vetenskapen där måste ju vara bortom allt rim och zon, eller inte bortom allt rim och de zon, men det måste ju vara ordentligt bekräftad en lag. Alltså man ska inte ha kunnat ifrågasätta den med några observationer eller experiment. Men det, det finns ju inga experiment som bekräftar de här lagarna vi har om, om, om gravitation eh, i, i universum. Vi, det, man kan ju inte göra några tester kring det va? Det går ju inte. Det, det säger sig självt. Men ändå så är det lagar då. Och de här binärstjärnorna de gör det ju väldigt problematiskt för de här lagarna då. Men då, till, då mm. kommer ju naturligtvis frågan då men vad är det som håller saker och ting i omloppsbanor i de här olika stjärnsystemen och i vårt eget solsystem? Och det är där Ken Wheeler kommer in och blir väldigt intressant för att han har han är en kille som finns på Youtube och vi får väl lägga upp honom i länkarna där. Men om man söker mm. på Ken Wheeler Magnetism så hittar man honom. Och det är en väldigt intressant, excentrisk liten farbror med armarna fulla av tatueringar. Och man kanske inte upplever, man upplever honom inte som så trovärdig egentligen när man börjar lyssna på honom. Men när man väl hör vad det är han pratar om. Så tycker jag i alla fall att det blir väldigt intressant. För att han pratar om magnetism och han pratar om eh, elektricitet och ljus. Och han säger att det där är egentligen olika sidor av samma kraft. Och att det är väl förmodligen den enda såna här stora... St eh, stora... Eh, all... rådande kraften vi har... Och alltså att det är förmodligen så att det är magnetism som håller oss kvar vid den här himlakroppen vi människor. Och det är magnetism som som håller fast eh, de olika himlakropparna himla i lägen runt varandra då va? Att eh, universum är magnetiskt och elektriskt. Och det är den kraften vi har att göra med. Och sen har vi ju det här med Einstein också. Och det tar ju han upp eh, och det är även någonting som Simon tar upp i sin bok: att Einstein var ju en herre som eh, bortförklarade eten. Det vill säga, och eten då, det är ett ämne som man, man, man ända fram till Einstein tänkte sig måste finnas. Eh, och det är alltså någonting som finns kvar även i ett vakuum. Alltså man skapar ett absolut vakuum och tar bort all alla molekyler då har man ju liksom tagit bort all den typ av, medie, av materia som vi känner till kan man säga va men om man har gjort det så fortplantar det sig fortfarande ljuset i det här vakuumet. och det man tänke, tänkte sig då eftersom ljus eh, beter sig precis som en vågrörelse va så det man tänkte sig då det, måste, det är det att det måste finnas något ämne som det här ljuset kan fortplanta sig Eftersom det är en vågrörelse. Och en vågrörelse kan inte fortplanta sig utan ett medium. Om vi, om vi jämför med eh, ljud till exempel. Va, så fortplantar ju sig ljud genom en fluid. Det vill säga en, en, en gas eller vätska. Eller ja, det går i och för sig bra med an, annan materia också. Då, va. Men om, om du skapar ett vakuum så kan inte den typen av vågrörelse fortplanta sig. Eftersom du har tagit bort det medium som, som behövs då. Och då tänkte man samma sak med ljus ända tills Einstein kom instövlande. Och han sa, men han sa sig så här att nej, ljus är ingen vågrörelse. Ljus tar sig fram med hjälp av partiklar. Och därför så kan han göra det inte intet. Eftersom partiklar de kan ju fara fram genom ingenting då va? då kallar man ju de här partiklarna för fotoner. Och sen så sa man att ja, det ser ju ut som de beter sig som vågor. Men det är den här vågpartikeldualismen då. Men mm. ja för, men ja, det kan Wheeler visar och prata väldigt mycket om det är det att ljus kan inte vara någonting annat än en vågrörelse. Och därför mm. finns en eter. Och sen är det ju väldigt intressant också om vi kopplar tillbaka till det här med Simons bok. För att då är det ju så här att var, varför kom Einstein inflygandes där i början av 1900-talet? Kan man fundera lite på? Ja, det skulle kunna vara så här. Det var nämligen så här att i slutet av 1800-talet så genomförde man ett experiment som kallades för Michelson-Morley-experimentet. Och det har man lite i efterhand fått till fått det till att låta som att med det experimentet så skulle man bevisa att eten fanns. Men det skulle man inte alls göra, för det var liksom ingen kontrovers på den tiden att det inte fanns någon eter, för att alla betraktade ljuset som en vågrörelse. Utan det man ville göra med det experimentet, det var det att man ville se huruvida jorden rörde sig genom den här eten. Som ljuset fortplantar sig. För man tänkte sig så att om det nu är så att jorden far fram hundratusen kilometer km universum. Då borde det göra något avtryck i etan. Och om vi skickar en ljusstråle och delar upp den i lite prismar. Och sen så eh, får tillbaka den via speglar och mäter fasförskjutningen. Så borde vi kunna se någon förändring på grund av jordens höga hastighet genom etan. Men, man lyckades inte se någon förändring. Och det, kan bara, det kunde bara betyda en sak där och då. Och det var att inte jorden rörde på sig särskilt mycket. Och det hade ju i så fall omkullkastat den koperniska modellen. Mm. Men det, sen la sig lugnet igen då, när Einstein kom- några decennier senare och förklarade det att nej men Michael Moritzons experimentet det visade ingenting. Eftersom det inte finns någon eter. Och därför att ljusets hastighet alltid är konstant i vakuum. Så därför så kunde man inte mäta någon skillnad i ljuset. Det har inte att göra med att, att eh, jorden inte far i fram med hundratusen kilometer i universum trots att man inte har, man har ju inte kunnat bekräfta det med något annat experiment va. Men, men det kan man ju inte ifrågasätta då utan problemet var ju de här sakerna, det sättet man utförde experimentet på då. Så att då, då, hade, då ansåg man sig istället att nu var det belagt då med det här Marcus morning experimentet att eten inte existerar. Mm. Så var det med den saken. Men det som har, en annan sån här sak som är lite märklig med det också det är ju det att eh, trots att då, eh, eh, ljuset inte är någon vågrörelse då, så säger man ju att ja, men den beter sig som en vågrörelse. Så att man kan ju se såna här saker som eh, alltså ljuset har ju en dopplereffekt precis som eh, ljudet har. Ni vet att om det kommer en, en polis eller ambulans mot dem så alltså man ju ni, nu, ni, nu, ni, ni, mm. och, och precis samma egenskap har ljuset. Och att ljuset rödförskjuts eller blås, blåförskjuts. Och det använder man ju för att uh, uttala sig om huruvida stjärnor far mot eller bort från oss. Så ljuset beter sig i alla fall precis som en våg. Och jag är ju av den åsikten att det är en våg och eten faktiskt måste existera för att en vågrörelse kan inte fortplanta sig utan ett medium. Mm. Ja, det är väl talat. Ja. Jag kommer ihåg fysiklektionen i gymnasiet så satte det grill i huvudet på mig när fysikläraren sa att mm. Fotoner beter sig olika beroende på hur man observerar dem. Ja, så observerar ja, ja, man dem på ett sätt ja, så beter de sig som en vågrörelse. och ja. alltså På ett annat så är det en partikel. Så att, men hur, hur kan då fotonen veta hur man observerar den? Kom ihåg hur jag att, Osäkerhetsprincipen va? Ja. Kvantmekanik. Men det är ju inte någon mekanik eller någon vetenskap. Utan det är bara trams och mysticism. Mm. Ja. Nej men så honom kan jag varmt rekommendera Ken Wheeler Googla på Ken mm. Wheeler och Magnetism Så hittar ni honom Aj, har en, en... Och sen var det en annan herre Du tog upp innan det var Jeffrey Wolinski Jajamän mm, Vad har eh, du säga om honom nu? Ja också en Ny en, Eller en, en, en herre med Väldigt nya intressanta idéer Och vi får väl hoppas, ja man vet ju inte hur lång tid det tar, men vi får hoppas att det här leder till någon slags revolution inom vetenskapen så småningom. Och de här herrarna, både Simon och Ken och Jeffrey, de har ju väldigt intressanta idéer som går ihop väldigt bra också. Men om vi ska ta Jeffrey Wolinski så har han en teori kring stjärnor. Och vad stjärnor egentligen är. Och vill man hitta någonting om det här så ska man googla på Jeffrey Wolinski och Stellar Metamorphosis. För det är han hävdar och skriver mycket om. Det är det. Och håll i er nu. Eller ja, jag vet inte om ni tycker det är så omtumlande. Men stjärnor och planeter, det är samma sak fast i olika stadier. Det vill säga en stjärna är först en stor och stark lysande stjärna, och sen allt efter, eftersom den elektrokemiska reaktionen i stjärnan avtar, så blir den så småningom en gul stjärna som våran sol. Sen går det några miljoner år till, och då blir den en, en, en röd dvärg. Och sen så blir den så småningom en brun dvärg. Den lyser mindre och mindre. Och sen övergår den här stjärnan till att bli en gasjätte. Som till exempel Saturnus eller Jupiter. Och sen tar det lite längre tid. Då, då pratar vi miljarder år. Och då övergår eh, de här eh, gasjättarna till att bli blå jätta. Det vill säga Neptunus. Eh, och väl kanske även Uranus. Och sen så går det ytterligare några miljoner år och då blir den här före detta stjärnan som nu är en planet, då blir den en vattenvärd. Och det beror på det att i den här elektrokemiska processen så har den här plasman och sedan gasen den omvandlas till vatten. Och sen så går det en tid till och då får vi planeter liknande jorden, lite beroende på var de befinner sig då i sitt solsystem eller stjärnsystem för att är de väldigt utsatta och har en, en hög hastighet och så vidare så, så kan det inte bli någon jord av dem. Men, och sen så genomgår de ytterligare stadier och så småningom så blir de kalla och döda stenvärdar och så vidare. Men det är en mycket, mycket intressant teori. Och den rimmar ju också väldigt väl ihop med både Ken Wheeler och Simons teorier och modeller. Mm. Så honom kan också vara är... varmt rekommendera, väldigt... Jeffrey Wolinski. Ja. Det kan vara därför som vi har ett varmt innanhölje av jorden, att det sprutar upp lava. Precis. Det kanske var från den tiden då jorden var ja. en stjärna. Ja, det kan mycket väl så. vara så att vi bor på en gammal stjärna. Mm. Och det förklarar ju också, för det är ju det en, en, en central del i, i e, Simons modell. Och det är ju det att e, Mars är solens binära kompanjon. Och då har ju Mars varit en stjärna en gång i tiden som har slocknat. Mm, precis. Och du har ju på att fixa det. Du har gjort ett psykosym- 2 det som är öppen för alla men sen så håller du på med en typ av 3D som kommer att vara lite exklusivt för uh, de som uh, tecknat medlemskap på, ja, på och sen. Ja vi bygger så... en, en fullfjädrad uh, uh, solsystemssimulator och det kommer att vara den enda som är uh, korrekt med de faktiska observationer man kan göra i, i uh, erkända uh, observatorier som till exempel Niv Planetarium men de utgår ju från att man står på jorden och de grundar sig i faktiska observationer. Då. Det som är lite jobbigt med alla de här det finns ju några sådana här eller i alla fall någon sån här solsystemsmodell utifrån den koperniska modellen då, som, som finns på nätet. Scope tror jag det finns någon som heter. Men det som är problemet med dem är att man aldrig kan aldrig visa solsystemet tillsammans med stjärnorna. För att om man gör det så, så kommer man och då får man problem. För att som Simon väldigt väl visar i sin bok så, så stämmer ju inte de här oppositions och conjunctions med stjärnor. Det, det, det funkar inte riktigt. va så Man kan inte visa det tillsammans. Men det, det, det fungerar i den här, den här simulatorn Tycosium som vi håller på att bygga. Då. Och det blir också väldigt mycket bättre när man gör det i 3D. För då ser man ju väldigt tydligt de här sakerna som, som Simon har i sin modell. Det vill säga att, att solens bana är ju vinklad 23,5 grad gentemot vår då, va? Det är ju det som ger oss våra årstider då. Det är inte jordaxelns lutning utan det är, det är faktum att, att solen och de övriga planeternas bana lutar i förhållande till vår då. Så att det är väldigt, ja det är både roligt och jobbigt att hålla på med. Det har blivit några sena nätter nu. Men, och vi har siktat på att den här ska vara klar i maj då, den här Tyckos 3D. Men det är, det är mycket möjligt så att det kommer att finnas eh, några versioner eh, lite tidigare. Kanske på hemsidan. Men den ska i alla fall vara helt klar eh, i maj då. ja Igen. Mm. Ja, det blir förväntansfullt att se det. Ja. mm Var är vi klara med Simons bok där då? Och... Ja. Mm. Så, jag kan ju nämna då att... Jag äh, här förra avsnittet... Äh, ringde in till ett program som heter Ingrid och Konrad, Och fick äh, vara med några minuter. Och det är jag väldigt tacksam för. Äh, och, ja, vi har väl lite olika ingångspunkter. Jag tror vi båda kanalerna vill samma sak. Och det är liksom äh, väl för våra medmänniskor. Äh, men... Äh, där har de en lite annan approach, att man liksom tittar på de här tarrodåren som att de vore äkta och så liksom spinner vidare på det. Men, äh, och sen dess så har vi fått lite mera lyssnare, så att, vad är det 50% mer på en vecka mm. sedan vi startade för sex månader. Sen, så att uppenbart så ger det ju resultat om man liksom får höras i lite andra sammanhang, för nu har vi mest förlitat oss till våra egna kanaler och att folk hittas på Youtube men det kan vi ju inte göra snart för de rensar ju ganska bra där mm. så mm. ja och det får och nu, du säga ni till ni er som lyssnar det, också ja. Mm. ja just det Daniel nu får du säga något <laughs> ja eh, nej, jag tycker det var jättebra och kul att eh, att du fick vara med i och med att eh, det är ju ganska svårt eh, att, att sprida vårt ord, känns det som. Det finns ju hård konkurrens av, av mycket annat- och folk som inte alls eh, är inne på vårt spår. Det är väl procentuellt sett säkert ganska få- som eh, ser världen med våra granskande glasögon. Eh, så det är ju bara kul eh, att, eh, att det har ökat med, med 50 på så kort tid- Sen får man ju hoppas att, att det håller i sig och att, att folk gärna lyssnar och, och tar, tar det till sig det som, som vi har att säga. Och att de gärna sprider det vidare. Och gärna forska på, på det som vi säger själva också. Så att man äh, inser själv att det är som vi säger att det är. För att det, det kan ju vara svårt att tro på till en början om man är, om man är ny inför det här, den här typen av granskning. Så att, mitt tips då till, till alla som är nya lyssnare- är väl kanske egentligen att för, att för att förstå att världen är- så fruktansvärt ägd och kontrollerad av elitistiska grupper- så kanske man ska börja med att, att kika på- bankirerna och deras familjer och det ekonomiska systemet. Man skulle kunna söka då på Youtube efter Rothschilds och eh, Rockefellers och eh, Seven Sisters, eh, Paul Warburg och eh, hur de satte upp den eh, amerikanska Federal Reserve, då, deras riksbank. Och om man kan förstå eh, det här, då kan man lättare förstå hur det, kommer sig, hur det kommer sig att de äger och styr och kontrollerar eh, i stort sett alla riksbanker i hela världen. Och även alla resurser som eh, olja och guld och diamanter och så vidare. Och då kan man också styra media då, som eh, är deras viktigaste vapen för att behålla sin makt. Eh, för att med media och med skolsystemet eh, så får man då folk att, att tro på massor med saker som helt enkelt inte stämmer eh, och eh, ja det, det är mitt tips till, till alla eh, nya lyssnare att kanske helst börja där om man inte har ett ämne som man är fruktansvärt intresserad av som kanske 9-11 eller eh, målandingen eller vad du kan vara, då kanske man kan börja där och inse att världen är skev och den har inte presenterats eh, till, till den vanliga människan så som den Borde. Nej. Uh, so that, uh, ja, ja. Mycket, mycket bra. Lögnerna är mycket större än man först kan tro. Det är, svår, det är svårt att greppa. Liksom. Och, ja, man tror att man är vaken när man kommer till en viss nivå. Men sen så visar det sig att det fanns flera nivåer till. Liksom. Det har man ju själv gjort. så att Man är ju fortfarande ödmjuk, liksom Har man kommit till slut, uh, slutsteget nu? Liksom. Eller, liksom. Men det man, det man vet är att man, man inte vet så mycket i alla fall när man har gjort den här resan. Att, att, ja, man kan, det är lättare att falsifiera saker än att faktiskt bevisa saker som sant. Men nu har ju Simon lyckats med det med sin, sin bok. till, till Ja, fara. precis. Ofta är det ju så att i generella termer så kan man beskriva att det som de så kallade truthers eller sanningssökarna gör på Youtube är att de, de skalar en, en slags majskolv eller en skalar en lök för att ta bort lögnerna och komma fram till sanning men det är väldigt svårt många gånger. Så det är ju fantastiskt att, att Simon verkar ha lyckats alldeles klockrent med det i sin nya modell Tycosium men det är något att ha i åtanke för alla nya lyssnare att det, det är väldigt, väldigt svårt att kunna säga exakt vad som hände i exempelvis då New York City under 9-11. Utan det man får göra det är att man får inse att det vi har presenterats med, det materialet som media presenterade för oss, det var bara inspelade filmer och en stor lögn. Så man får helt enkelt utesluta det och, och ta bort det och inse att det här kan inte ha skett. Mm. Och det är, det är ofta så den här branschen fungerar. att eh, Man får vara väldigt försiktig med eh, vem man lyssnar på och vem man litar på. Och, eh, det finns många då, så kallade chills eller kontrollerade oppositioner där ute. Och jag vill bara poängtera återigen då, att Alex Jones är en sån. Och eh, det verkar även som att David Icke, Jordan Maxwell och James Corbett också är det. De är på mm. olika nivåer där ingångsnivån kanske är Alex Jones och eh, en större nivå är James Corbett. Men alla är, eh, som det verkar eh, kontrollerad opposition. De får alltså troligtvis betalt och orders för vad de får säga och vad de inte får säga. Mm. Eh, något att ta i åtanke. Ja, men precis. Mm. Väldigt väl väldigt talad Daniel och eh, jag håller precis med i det du säger att Alltså det här med, det är ju någonting som man, som man slås av när man har liksom eh, rotat runt i det här ganska länge. Och det är liksom den svindlande mängden av desinformation som existerar. Alltså det är ju så här då, och jag menar det, det som naturligt händer när man till exempel... Eh, förstår att 9-11 inte kan ha gått till så som vi fick se på tv. Det vill säga att man, som jag är lite radierande sa, att man, man kan inte få ett kylskåp att rasa ihop genom att slänga en kolaburk på det. Va? För det är, det är ungefär en, en fysisk motsvarighet som händer. Vad som händer när man, när man kör in ett flygplan av aluminium i en sån gigantisk stål- och metallkonstruktion som de ...typerna av skyddskaper var då. Det kan inte det i att de är byggda utifrån är viktigt att konjugtera... ...precis som ett kylskåp, stålramen är på... Ja, utsidan. just det. Ja. ja, det är sant. Ja. Precis. Men eh, hur som helst... ...och då vill man ju eh, försöka få re ta reda på vad som egentligen händer. Och det man hamnar då, det är ju i en labyrint eller träskmark... ...eller hur man ska uttrycka det, av desinformation att du har en massa konspirationsteorier. Ja, men det gick till så här. Det var Bush och det var det och det var där. Eh, och så gräv man runt i de här. Eh, och för, vet varken ut eller in. För att de verkar ju inte egentligen särskilt eh, logiska eller rimliga när man väl börjar fundera kring det. Och det är väl liksom det som är det man kan ta ut av det här. Det är just det här att alltså, man, vi måste börja tänka logiskt själva. Vi kan inte hitta någon Youtube-video eller någon podd som den här, till och med för all del. Som verkligen eh, kan vara någonting vi kan stå stadigt på. Utan man måste göra research själv. Man måste titta på de här sakerna och man måste försöka tänka logiskt och rationellt kring dem. Annars så eh, kan man inte vara säker på att man faktiskt har kommit fram till någonting som är sant. Och det är det som är lite jobbigt också för att jag kan inte riktigt hålla med det där Daniel faktiskt för att säga kring det här med, med de här historierna kring eh, Rothschilds och Federal Reserve och sådär för att det där är ju saker man, man också hittar eh, och som jag har, i alla fall har svårt att ta ställning till. Det kan mm. vara en del av desinformationen, jag vet inte, men det jag däremot vet det är sånt som man kan hänga upp på fysik och logik, det vill säga man kan titta på händelserna runt 11 september och det bildmaterial som finns så ska man konstatera att nej, det kan inte vara ett verkligt bildmaterial. Eller man kan titta på, på eh, månlandningarna och rymdaktivitet i stort och komma fram till att nej, det är inte fysiskt möjligt att göra de här sakerna. Och då har man någonting som, som faktiskt är konkret och sen kan man mm. gå ännu längre och göra som Simon och man kan titta på hur eh, solsystemet eh, fungerar eh, rent geometriskt och sen så kan man komma fram till sådana saker som att ja om det skulle vara så att våra årstider berodde på jordaxelns lutning då är det faktiskt inte geometriskt möjligt att solen stiger och sjunker med en så mycket högre hastighet på sommar eller förlåt på vår och på höst som den gör under sommarhalvåret och under vintern det funkar inte utan mm. den enda rimliga förklaringen kring det här fenomenet med vår och höst till exempel då, det är att solen det är solen som rör sig runt jorden Mm. så det är väl sådana äh, saker man ja. försöker leta eh, kring va? men, men, men ofta så är det ju så att de här lögnerna de här riktigt stora lögnerna de, alltså det kräver ju ett arbete och det kräver ett tänkande för att kunna sättas in i det och det är just därför de fungerar också för att det är, det är väldigt svårt mm. för människor att göra om man har liksom inte tid man har så mycket att göra och man har så mycket ja, poddar och YouTube att titta på va? så att man, man hinner inte tänka själv tyvärr Nej, precis. Och, och konkurrensen är stenål för att har hitta till en, en sån här podd då, exempelvis. Som, mm. Där vi pratar om den här typen av saker istället för någonting annat som folk kanske normala fall tycker är roligare. Mm. Jag vill också bara poängtera att det här med världsekonomi och banker och familj och historia på det här. Mm. Det är precis som Patrick säger, det är mycket svårare att spika det mm. än vad det är att spika ämnen som har att göra med... Eh, direkta observationer, eller fysikens lagar, eller matematik, eller logik. Mm. Att här har vi, då, eh, vad det gäller Rothschilds och, och andra familjer, eh, saker och ting som man inte kan spika med hjälp av samma metod som man kan i exempelvis astronomi. Mm. Och då, blir det, då blir det mycket svårare, och då, då får man liksom eh, återigen då kanske försöka skala den här löken och komma. –fram till någon slags eh, version som är eh, trolig. Och eh, vad jag tror att många ifrågasätter som kanske är nya lyssnare– –det är eh, finns den här makten i världen att, att styra eh, skola och media– –och att lura oss alla. Och hur har den gått till? Jag tror att det är en fråga som många frågar sig. Och det är därför jag... Eh, tycker då att man, man skulle kunna börja i den här änden och forska i den och se vad man kommer fram till för att sen lättare förstå varför de genomför 9-11 exempelvis. För då, då förstår man hur mycket pengar den amerikanska skattebetalaren betalar i skatt som ibland är upp till 67 av skattepengarna som mm. går till deras uh, military-industrial-complex. Uh, och då förstår man när de startar sju krig efter 9-11. Uh, vad motivationen skulle kunna vara. Jag tror att många nya lyssnare skulle ifrågasätta varför de skulle genomföra 9-11 på egen mark. Mm. Och då blir det svårt att förstå det eventet för en ny lyssnare mm. om man inte känner till bakgrunden av den ekonomiska historien och hur de har tagit makten och haft makten väldigt länge. Så i enligt historieböckerna då så skrevs Federal Reserve över av Woodrow Wilson den 23 december 1913 till de här fem familjerna. Och senare gjordes det då en lag som gör att Federal Reserve idag inte är revideringsbar. Och om man kan förstå det och få med den biten så tror jag att det är lättare att förstå många av de här Olika historiska eventen som, som sker, som första världskriget, andra världskriget, 9-11 och sju krigen som kom därefter. Mm. Sen är det precis som Patrick säger, mycket, mycket mycket svårare att kunna spika det här. För du kan här inte använda dig av fysikens lagar eller direkta observationer alla gånger. Nej, precis. Men eh, man kan ju faktiskt titta i, i lagförfattningar och så vidare. Va? Men sen är man ju väldigt noga med att, att skriva lagar väldigt krångligt också. Va? Men jag menar, det står ju inskrivet i lagen, precis det här som du säger, den amerikanska lagen, att, att Federal Reserve är inte eh, revisions- eller inviteringspliktigt till exempel. då eh, Och sen så säger jag ju också det, att jag, eller jag säger verkligen inte det, att jag inte... Eh, tror att det ligger eh, väldigt mycket i de här sakerna som du säger Daniel men, men rent eh, så att säga att avgöra sant eller falskt så, i, så, så är det svårare mm. att mm, det det. Eh, se den absoluta sanningshalten än i de här sakerna jag nämnde tidigare. Och sen också mm. får man ju vara väldigt observant på det här med desinformation och, och det finns ju ett ett väldigt bra begrepp. Man säger att de bästa lögnerna. Det är de som är 80% sanna. Och det ligger väldigt mycket i det. Och det är någonting som man använder sig av i desinformation. Att man säger saker som är väldigt sanna. Och som stämmer. Och rimliga. Och sen använder man det förtroendet man fick av att säga de här sanningarna. Till att trycka in lite lögner. Och ett exempel jag kan se på det, det är ju till exempel en, en eh, känd författare eh, som, eh, från 60-talet som heter Carol Quigley som är ganska känd i konspirationskretsar. Och han skriver ju just om eh, ett hemligt sällskap som man vill kalla det för The Network och beskriver hur de har tagit över och kontrollerat världen och det kan mycket väl vara så. Men sen så tar han upp en massa andra saker som jag inte ser har någon sanningshalt som till exempel att atomvapen existerar och en del annat. Så att det är ju ett typiskt exempel på en, en, en sån här förmodligen då 80% i sanning men där man använder mm. det också för att sälja in lite lögner också. Precis. Och det är här man måste vara försiktig då som researcher med att vissa personer kan ju begå ett ärligt misstag. Ja. Och jag tror att många personer är inklusive mig själv delvis, om man får använda termen, hjärntvätta. Det vill säga man tror att man har koll på en massa event. Men sen så visar det sig att Vissa grejer hade man inte så bra koll på som man först trodde. Så man behöver revidera sig själv allt eftersom. Och det är viktigt att ha koll på det. Men sen så känns det troligt att, i alla fall för mig, att många av de här författarna då, som Carol Quigley och George Orwell och H.G. Wells och allt vad de heter, de är ju troligtvis med då i det här nätverket och verkar gilla att eh, skriva med vad som kommer skall. Eh, så, så jag betvivlar att de här författarna är godhjärtade människor som har skrivit de här böckerna för att upplysa dig. Eh, men de gillar som det verkar att, eh, att, att visa vad som kommer i framtiden. Så att, eh, det, det känns som att det kan att det ligger en hel del sanning i... Eh, de olika böcker då, som George Orwells 1984- som man då ska ha skrivit 1947 eller 1948. Mm. Eh, men eh, även de kan ju då, som Patrik säger- linda in eh, vissa lögner i, de här, i den här litteraturen, i, i de här böckerna. Det, eh, ja, det gäller att, att gå försiktigt framåt. Mm. Nej, men det kan ju, och det kan ju fungera lite som en programförklaring också. Bland det liten- att, så här ska vi göra. Det här ska vi jobba mot. <laughs> mm, precis. Jag upplevde ju att de skriver historien på förhand. De har redan bestämt sig i decennier i förväg vad som ska hända. Och liksom, som det verkar så planerades exempelvis 9-11 några decennier innan det ens skedde. Och samma sak med världskrigen som det verkar. Mm. Uh, och jag, jag upplever inte att historia skrivs efter att den har skett utan den skrivs långt innan den ens spelar ut sig så att mm. vi vanliga människor ska tro på deras historier helt enkelt mm. Ja precis, mm. det är väl det här begreppet preprogrammering programmering och det är mm. man har ju man använt så mycket av som sagt och det finns ju hur mycket tecken och indikationer på 9-11 som helst ända sedan 60-talet och eh, om man tar det här med månlandningarna så kom det ut en fantastisk eh, film av Stanley Kubrick året innan man landade på månen som hette 2001 då. Som, som hade de mest fantastiska specialeffekter som världen någonsin har skådat då. Och det var förmodligen samma tekniker, eller det var ju samma tekniker som man använde sen när man gjorde Filmen om månlandningarna. Mm. Sen har du Morgan Robertsons novell Futility eller Wreck of the Titan där han på Titanics förlisning. Ja, Den novellen kom det, ja, ut 1898, ja. 14 år före. Ja. Ja. Så att det är liksom man ser ju mönstret gå igen i ja. alla såna här event. Ja. Nej, förmodligen så var ju uh, Titanic ett, ett ända stort media hoax precis som Hindenburg och en sak som som kan vittna om det, det är ju det att Hollywood älskar att befästa de här händelserna sen om man har gjort en fin påkostad film om, om Titanic och sen var ju Steve Spilberg där också var med lite sån här undervattensrobotar och filmade alltihop också så att vi ska veta att det ligger ett vrak där långt, långt nere under havet. Vilket mm. jag inte tror att det gör. Nej, men... mm. ja, där har vi lite olika dimensioner på det. Det finns ju en väldigt välgjord dokumentär som tar upp teorin- om att det inte var Titanic som sjönk, utan det var sista Olympic- som hade blivit förelyckats några gånger innan, så att den var... Ja, i stort sett skrot. Så att man liksom sänkte den i en form av försäkringsbylägger och så såg man till att uh, ett antal be betydelsefulla män och kvinnor strök med på kuppen. Samtidigt så här. Uh, så den fastnar jag väl mycket för. Men det kan ju mycket. Det kan ju vara så, men det kan ju mycket väl vara så att det kanske inte ens ligger ett fartyg. då är att de bara gjorde två fartyg och inte tre. Mm. Så att, uh, och så det är då. Solen. Just det Martin, och då, det ger mig till för att göra en väldigt snygg övergång till någonting som jag skulle vilja prata om. Mm. Och det är ju det vad jag kallar för konspirationsnarrativet. Mm. Och vad är då det? Jo, det tror jag är eh, idéer som man har haft och använt sig av ganska länge men som man eh, utvecklade och finslipade fullt ut under det så kallade Kennedy-mordet eller Kennedy-händelsen eller den psykologiska operationen Kennedy-mordet. Och vad är då detta och hur funkar konspirationsnarrativet? Jo, då tänker jag att man gör så här att när man ska göra en sån här psykologisk operation som till exempel när man spelar in filmen om Kennedy-mordet så är det väldigt viktigt att befästa den faktiska händelsen på olika sätt. Och då gör man ju så att man befäster den naturligtvis bland vanligt folk genom att visa händelsen på tv som en verklig händelse. Och sen så har man en mördare och i det här fallet så var det ju han Lee Harvey Oswald, den ensamma skytten i bokförrådet. Men så är den här officiella historien inte så trovärdig, den går liksom inte ihop för de som tittar ordentligt på det. Och då har man tillsammans med den här händelsen så har man tillverkat ett antal olika konspirationsteorier. Men det som alla de här konspirationsteorierna har gemensamt då det är att de befäster den faktiska händelsen. Det vill säga att Kennedy blir mördad. För det är det viktiga. Men hur han blir mördad det får man gärna bråka och tvista om i misstänksamma kretsar. Och det är ju precis vad man har gjort nu i, vad är det, närmare, snart 60 år va? Sen Kennedy bli skjuten. Mm. Men det är ju ingen som har, det är ju inte så många i alla fall som har ställt sig frågan om man verkligen blev skjuten. Och funderat kring att det här kanske bara var en film. Men det har väl kommit en del sånt nu på senare år när man har kunnat konstatera att den här saprod filmen till exempel är en ren förfalskning då. Och vi hade ju en, en, en podd när Simon pratade mycket om det här. Mm. Men just det här konspirationsnarrativet, det har ju varit väldigt framgångsrikt. Och det ser man ju att man har även använt sig av då i 9-11. Att, ja, det finns ju massvis med konspirationsteorier kring 9-11. Men alla har ju det gemensamt att det man såg på tv- det var det som verkligen hände och att de här 3000 människorna verkligen dog. Det ifrågasätter man inte i någon av de här konspirationsteorierna och så Och det tycker jag man får vara uppmärksam För att, och det är ju lite jag ser ju lite samma sak här när du pratar om Titanic då att ja nej det var inte samma fartyg och det var man ville ta död på viktiga människor och så där men men men det är sjönk ett fartyg och det ligger ett fartyg där nere på botten. Det, det ska vi vara helt mm. säkra på. Det ska vi inte ifrågasätta. Ja, lite svårt för dem som inte har mycket pengar och kan ner till 30 meter kjup och verkligen kontrollera att det ligger ett fartyg där. Ja, men precis. Och det är väl också en sån här grej. Eh, att, eh, ska man ljuga om någonting så ska det ju vara någonting som vanligt folk inte kan kontrollera. Mm. Och då är det ju eh, havsbottnen, världsrymden eh, väldigt, väldigt små, små saker som, som vi kallar för atomer. Och så vidare. Mm. Precis. Ja, ska vi gå vidare och vi skruta upp lite grejer här. Jag har ju sen förra gången läst eller intresserat mig lite för Jona Bomber. Så jag kollade på en serie om honom och sen så beställde jag hem manifestet som han har skrivit, Och det går att köpa mm. från Alibris faktiskt, tänker sig. Mm. Hur, hur tjockt eh. är det då? Hur många sidor? Oh, ja, det var så jättetjockt faktiskt. Ja. Eh, jag kan titta här. Mm. Det var cirka 120 sidor ungefär. 120-130. Ja. Mm. Eh, det var ju en väldig Man... service från Alibris att de eh, tillhandahåller djurnabombarens manifest. Ja precis, vilken service. Ja. Men äh, story med honom är ju då att han, han skriver det här manifestet i en kritik mot det moderna samhället. Alltså att det kan inte fortsätta den här tekniska utvecklingen och det är ju liksom saker som stämmer. Och så har han då flyttat ut på landsbygden någonstans och så någon gång i månaden eller så, så åker han till ett postkontor och så postar han någon form av bomb. Som man skickar och så är det öppna mottagaren och så briserade Och så har han tagit livet av en del människor på det här sättet. Och till en början så vet ju inte polisen då vem det är. Så att, men de har fått kommunikation från honom då. och bland annat då, hans manifest. Så då står det då att då väljer tidningarna eller polisen, att ja, för att få, få reda på vem det är så kan vi gå till tidningarna, så kan vi låta dem publicera hans manifest som vi har fått. Och så kanske någon känner igen hans stil att skriva och kan, så kan vi komma på vem det är den vägen då. <laughs> men, <laughs> Ursäkta att, att jag skrattar. Men ja, okay. den står ju bara, liksom, det räcker ja. ju väl bara att höra den, liksom, att skulle tidningarna verkligen publicera någons manifest för att få fast honom. Det känns ju mer som att det är man ville publicera man det här manifestet Man, man ville bara hitta någon, något, något skäl att göra det liksom. ja. mm. Och sen är det ju Det, det är ju en del Legitim kritik mot det moderna samhället Så det kan ju vara då att man vill Associera den här av kritik Med någon som eh, Skickar bomber till folk liksom. ja, man, vill ju Så, hela tiden, man vill ju hela tiden Skapa fiender och hot va? Det är man ju väldigt angelägen om ju, och idag så är det ju terrorism och, och Nordkorea och sådär. Men det ska ju hela tiden finnas hot och skräck va. Och, och Junabombaren var väl ett exempel på det också då. Och det känns mm. ju ganska märkligt också om man är en sån som honom. Om man tänker de banorna då. Jag menar, för jag känner igen det där nu när du beskriver det. Jag, jag minns att jag läste om det där också. att Han, han, han tänkte att samhället måste tillbaka till ruta ett då. Mm. Men åstadkommer man det genom att skicka runt lite brevbomber- det känns lite- som lite irrationellt handlande. Men, men. Mm. mm. Nej, det är ju liksom att komma ut med- med vad man vill säga- och det lyckas ju med absolut- om alla rastade tidningarna publicerar. Ja, man vill ha sagt, ja. liksom. Det ja, är... ja. Jo, det finns ju andra som har fått sina manifest- publicerade också. Mm. Och sen så, jag tänkte på det också, det var ju efter Juna-bombaren, det, det var väl massa sådana och grejer som skickades runt eh, i USA också. Mm. Men, eh, ja, jag minns inte så mycket om de detaljerna. Det var många år sedan nu, men, mm. det, men det har väl för... Det liksom... ja? jag ska hålla sig i konstant skräck eh, hela tiden. Jag kommer ihåg det där mjältbrand och sånt, det, var, det hade de som en story slags efter 9-11 har jag en minnesbild av. Ja. att man skulle vara försiktig det var någon på posten, som jobbar på posten som hade hanterat det här och hade avlidit ja. Ja. sa de urs otäckt nej men det är mm. precis som du säger det här att skapa skräck och det är ju också det att skräck och hot otäcka, otäcka saker det, det säljer ju tidningar det säljer media mm. så att ja media skapar sina egna nyheter så att det går runt det är ju en del i det Mm. sen försöker man ju naturligtvis slå mynt av de här stora mediehoaxen på massa andra sätt då. Mm. Mm. Precis. Sen, sen har det ju varit årsdagen i dagarna av, en, av vårt första stora eh, PSYOP. Och det jag har, slått av, jag har kollat lite grann då, det är ju de här, nu har ju Eddas, den här lilla flickan som skulle ha dött. Hennes föräldrar har ju trätt fram då. Och berättar om deras kommunikation och deras relation till dottern och så. Men det som slår mig är ju att båda föräldrarna har ju sin stiftelse det, ja, som ska jobba för begärtansvärda ändamål Men liksom det jag tänker är kan det här vara någon form av precis som en säljare så får man ju provision på antalet sålda telefonabonnemang. Det här kan ju vara då att deras förtjänst blir hur mycket de kan få folk att ge pengar till de här stiftelserna. En tanke från mig. Mm. För det är ju för flera andra sådana evenemang så sätts ju också upp stiftelser till de avlidnas anhöriga. Ja, precis. Så... Ja, nej det. Mm. Usch, ja. Men den... Gräva lite. Nu har vi inte satt oss in i just det eventet för ikväll men det hade varit kul att göra lite gräv där och kolla på alla oegentligheter. Jag har lite svaga minnesbilder av att det var en stolpe där som inte stod i vägen för lastbilens framfart som var ja, nedfälld. Och, ja, den han kört över blomkruket som var ganska stora och ett lejon var det också. Ja, det stämmer. Mm. Så... De här betonggregaren som jag blockar. Det brukar också stå en korvgubb mitt framför rutan där men han var väl sjukt ändå. Mm. Ja, det var många. Eh, Ojäntligheter och ja, mer. Jag, jag har ju sett lite bilder. För det var ju en eh, av en händelse en övning som simulerar just samma. Samma scenario. Och. Eh, då finns det ju, gjorde man ju en övning 400 meter längre bort där man också kan se Åhléns huset så att man ser Olens i bakgrunden av det kortet. Men det är 400 meter längre bort på gatan och jag kan inte Stockholms geografi så bra. Men, men, men där var det man, man gjorde i den övningen? Då. Var det dagen den, innan de, de, eller? Ja. Ja, de bilderna har man ju haft i Expressen som att det här är från det riktiga eventet men det, det är ju från en övning som är 400 meter längre bort. Mm. Nej för det kommer mm. jag ihåg också när jag, när jag, jag tittade ju en del på det när, det när det hade hänt Och det var ju såna här saker också att som hade burit någon kring Någon skadad kvinna med ett avslaget ben Och sen så var det någon som hade tittat på just de här fotorna Och jämfört då med Google Street och det visade sig då att det var ju ett gäng personer som hade burit den här kvinnan genom Stockholm en halv kilometer. Är det så man hanterar en skadad? Varför no. gör man det? Varför bär man inte henne <laughs> kanske några hundra meter bort då om man tycker det är farligt på det området hon befinner sig vid den här lastbilen att den kan ex explodera. Och sen så lägger man ju naturligtvis ner den och inväntar ambulans för att så den här fotoseren avslutades. Det var ju med det att ambulansen kom då men då hade man först burit henne flera flera hundra meter så att ja och det är ju bara en en problematisk sak i det hela liksom mm. Mm. jag kommer ihåg du berättade ju rätt ja, du var ju precis där när det hände att ja, honom kommer jag på nu ja, och det var konstiga saker i tunnelbanan ja. där minns jag du pratade om ja bland annat men det verkar ju bara som att polisen vill utrymma området där på T-centralen som är ett väldigt stort område för er som kanske inte har varit där. Så det gick ju några sådana här små knallar två stycken som jag hörde i alla fall så att folk blir rädda och börjar springa mm. för att de vill väl utrymma området så snabbt som möjligt misstänker jag. Så att, eh, jag såg eh, två poliser eh, åt eh, det hållet som tågen går ifrån bland annat till Göteborg. Och sen har två poliser åt det hållet om man går mot där tunnelbanespärrarna är. Och de eh, måste ju rimligtvis ha hört de här smällarna men de gör inget. De står bara stilla och tittar eh, på folket. Och sen så lyckades de också stänga av Eh, SL-trafiken så att tunnelbana och buss eh, var ju inte möjligt så att många fick ju gå hem väldigt långa sträckor om de inte fick tag i en taxi vilket jag kan inbilla mig var rätt svårt när ingen kan åka kommunalt eh, så det lyckades de stänga av eh, väldigt snabbt och, och effektivt eh, så att, ja, det var ju märkligt. En parentes med ambulansföraren som var på plats. Är, från vad jag förstod så var det samma ambulansförare som var på plats vid Olof palme och ytterligare ett råd. Ja, det just det. Ja, det var den, var den grejen också. Den här ambulansföraren. Ja, det, det var väl några artiklar. Han hade varit först vid palme och han hade ju varit först vid de här stureplansskjutningarna. Ah, ja, just, just det. Ja, och nu var han först vid, vid terrorattentatet. I Stockholm då. Mm. Mm. Mm. Och sen... Ja, minnesbilder och bilder på så här poliser och sånt också- som ska sätts vid andra event. Så det kan ju vara sådana som åker runt och... får det landets rekvis rekvisita när det gäller uniformerad personal- och utge sig för att vara poliser, men, men inte är det. Mm. Mm. Så. Sen så... En, en annan parentes där är att... Alla stockholmare vet ju att Åhlén City säljer... Profim och eh, smink som är dyrt på den avdelningen eh, på nedre botten där lastbilen brakade igenom. Det har man gjort i alla år så långt jag kan minnas. Men eh, den här dagen så hade man ju kläder där inne som sen blev rökskadade. Och sen så gjorde man reklam för det Aftonbladet. Det stod nu celluligen sitter ut de rökskadade kläderna. Eh, och efter att det var klart så byggde man om avdelningen igen och la tillbaka den dyra parfymen och sminket i alla Det är ju fantastiskt tur att den inte stod där, för då hade ju den gått sönder. Ja, just det. Eh, så att det är ju helt fantastiskt. Mm. Mm. <laughs> Mycket märkligt, kan jag tycka. Mm. Mm. Eh, och att ingen, så vitt jag vet, i alla fall, och ni får gärna rätta mig om jag har fel, men det verkar inte ha släppts någon video på gärningsmannen eller männen när de flyr från Lens City ner i tunnelbanan, ner i spärrarna in i tunnelbanan och sen hållande expresståget så har det inte släppts någon video av honom. Bara två, eh, vad som verkar vara eh, fotoredigerade eh, fotografier där gärningsmannen då, eh, Akilov har en på ena bilden men inte på den andra. Och jag vet inte om han hade med sig Mark 3, eh, rakblad och, och raka sig tuben kanske, jag vet inte. Det, det var också otroligt märkligt om ni drar upp de bilderna på Google- och lägger dem bredvid varandra och kikar på det så, så ser ni att det är helt oförklarligt. Mm. Och att han skulle ha varit brännskadad. Varpå hans ansikte är ju helt som det verkar. Han sitter i en oreglad polisbil om det är dagen efter- och ser ut som det här fotografiet på Breivik- och kläderna är ju hela så då är frågan har brännskadorna teleporterat sig igenom kläderna. Och eh, varför var det ingen som försökte hjälpa honom när han på tuben för alla kan ju då inte veta om han nu blödde och var brännskadad. Varför var det ingen som hjälpte honom? Mm. Eh, det är också eh, allt det här om man lägger ihop det så blir det ju väldigt osannolikt. Det är, klart, och sen, det är klart att korvgubben kan ha varit sjuk den dagen. Men han brukar ju faktiskt stå där. Och det vet alla stockholmare. Och går förbi där. Men om man lägger ihop alla de här detaljerna så känns det som återigen då att man får skala den här löken och försöka komma fram till en sanning. Men det är svårt. Mm. Så jag kan bara bekräfta att lastbilen stod i rutan och det är förefallet som att Oles, någon slags chef på Olesverket, det känner till dådet och därför hade man ingen parfym i rutan den dagen. Men utöver det så, så är det svårt att säga exakt vad det är som har hänt. Sen förefaller det som att videon som visar lastbilen, där ser det ut som att lastbilen åker på höger sida av gatan, men spåren på gatan och lastbilen är på vänster sida, Varför det också blir lättare för lastbilen att eh, svänga in förbi eh, rörljusen och den sista tvärgatan, med av gatan, och in i rutan. Eh, så att det borde ju rimligtvis ha åkt då på vänster sida av Dottninggatan. Eh, filmen ser ut som att eh, lastbilen är på höger sida av gatan. Eh, och den kan ju inte ha bytt fil för då hade den ju slagit sönder alla blomkrukor och bänkar i mitten. Vilket från vad jag förstod så gjorde den inte det utan den hälls på vänster sida hela tiden. Mm. Eh, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Ja, det... Sen började det väl brinna i lastutrymmet också. Det var en ölbil så att ja. man kan brinna i, i ja. ölbil. Och även där fram, i att han var mm. Precis. Mm. Vissa hävdar då att det är någon brannkårsgubbe som var upp på taket och slänger in någon rök. om eller någonting. Sägs mm. det. Mm. Sen, hur fick han upp flaket om de lastade av lastbilen? jag vet inte om det finns knappt för att reda fram och hissa upp flaket det kanske jag men nej det ja. tror jag inte att det gör, där har du ju en poäng för att det är nog en sån här säkerhetsgrej att man ska nog bara kunna höja och sänka flaket ja. där bak på lastbilen att, ja, jag har pratat att med att... en kille som jobbar på Bring och han säger exakt det du säger en annan mm. kille har ju varit flyttgubbe förut som jag jobbade med ganska nyligen och han hävdade samma sak han också men jag är ingen lastbilsexpert så Nej, att, jag, jag, jag vet Nej. inte <laughs> men mm. det är ju fantastiskt märkligt ja. jag det var för... det någon sån story att det var en, någon bil som körde före och varnade ja. och liksom skulle ja. den köra in i folk då kan man tycka och hur kan den veta vilken väg ja. lastbilen ska ta hela, hela... Ja. Och hur, och hur kan man då upp... hur lyckas lastbilen ta sig förbi den vänen ja och hur kan den vänens förare veta att det är en terrorist som sitter i lastbilen bakom- och han tänkte meja ner folk? Det är ju... Ja, ja. ja. ja. Att det, den är svår från vad jag hörde. Och det här är bara ett löst rykte, Men jag vet inte om det är föraren eller han som sitter bredvid föraren- i den här, om det var någon sekuritasbil eller vad. Och vad jag har förstått så, så bor han i Dal och han- granne med en av mina kompisar som då hävdar att eh, hans granne då i Jannedal eh, skulle ha kört den här eh, bilen. Men sen vet inte jag vem, jag, vem han är och exakt hur, den, hur, hur storyn gick och liksom hur, hur han eventuellt eller de hade märkt att det var något skumt med den och hur, hur lastbilen kom, lyckades åka förbi dem. Det har jag ingen aning om. Men jag, jag råkade höra det av, av min kompis då. Yeah. Ja, så Det skulle vara intressant att prata med honom, men det vet jag inte om jag någonsin kommer att mm. se det. Hade varit, ja, där har man ju det. Liksom, man kan undersöka fakta liksom, om det är någon i Stockholm som, som känner dem som har varit inblandade eller säger bara säger inblandade. Så det har varit väldigt intressant. Och, och liksom, Till exempel om man vet vart Ebbers har gått i skolan och liksom, mm. har hon existerat. I verkligheten, överhuvudtaget. Det kan man ju se på 9-11s efterforskningar med Vixim Report. Att de har skapat fiktiva identiteter i många fall. Ja, Som jag, som jag förstod det med Abba ja. så sägs det då att hennes mamma är eh, Jeanette Åkerlund. Och hon är syster till någon känd eh, filmrecentör, eh, Jonas Åkerlund. Som är en länk till media. Då. Och, mm. eh, Jonas Åkerlund då har ju inte sagt att han är länkad till det här. och, och De är då tydligen vänner till Bonnier och eh, Philipsson som ska vara eh, ja, mycket uppsatta familjer. Eller, ja, ni känner ju till mm. eh, Bonnier. Eh, de flesta gör väl det i för sig. Eh, så att eh, jag vet inte om hon Ebba är eh, äldre nu än vad hon var på bilderna, Alltså klart äldre och att hon bor i ett annat land och det sägs att hon då ska sätts eventuellt i ett annat land eh, så att eh, eh, eh, den här Jonas då, Åkerlund, han ska ju ha ett barn med Nina Philipsson då och Nina då ska vara Ser ut som att hon är, äh, är alltså släkt med Äbbaro, äh, sägs det. Äh, och äh, hans åkelundor i den här familjen, han är ju äh, liksom äh, chef av det här äh, Åkerlund-imperiet i, i Sverige, jag förstår det. Äh, men äh, ja, jag vet inte. Äh, man kan äh, gräva mycket där. Mm. Ja, det är intressant jag tänkte på det också när du, du pratade om de här bilderna av eh, han, den här gärningsmannen alltså jag tänkte bara på det att vissa av de här eh, fotomontagen de är ju så pinsamt dåligt gjorda och det när du pratade om det där fick mig att tänka en, en bild från en påstådd bild från 9-11 som jag inte hade sett förut. Men den finns på Clues Forum. I, ja, den är ganska nyligen inlagd i någon av de här trådarna. Och den visar en liten pojke som står med någon slags plastkikare i handen. Och bakom sig... Så har han då de här skyskraperna och det ryker från dem. Så det är ju alltså en, en, en bild från dagen då det hände. Men den är alltså liksom uppsatt. Det är som en sån här vanlig, jag poserar som turistbild då va? Och sen mm. så det som är så intressant också det är det att det är en, en, en, en folksamling som går liksom det är en stor gångväg och så går det massa människor där. Och alla människorna de går från den här rykande och brinnande skyddskrapan inte en enda av dem tittar mot den. Det är... <laughs> Så att det, det, det känns ju som en ganska väldigt märklig eh, företeelse att, att eh, en av eller New Yorks största skyddskraper skulle brinna och inte en enda tittar åt det hållet liksom. När man tar en sån mm. bild. Mm. Så, mm. Ja det är fantastiskt. Ja. <laughs> Tillfälligheter. Ja mm. Mm. Ja det finns mycket sånt. Ja. Mm. Jag vet inte vad, vad står klockan på nu. Hur mycket är <laughs> ja, det? är ganska sent. Jag har betat av alla punkter här. Och, ja. Kanske, kanske lyssnarna märker att jag har skaffat en ny mikrofon också för ikväll. Så att jag har fått lite kommentarer på att mitt ljud var varit lite dåligt. Så det blir kul att se om det upplevs som bättre eh, i den här den ja. ja, det låter klockre inte nu i alla fall. Det måste Jag säga. Mm. Ja, jag tycker det låter bättre. Mm. Ja, men vad säger ni då? Ska vi sätta punkt där, eller? Ja, ja. kan vi alltså. ja. Jag, är... jag, kan. <clears throat> jag tycker att vi ska ha någon sån här motto- man ska alltid ha någon sån här att avsluta en podd med. Jag tycker vi får hitta mm. något sånt. Jag har ett förslag. Mm. Det lyder så här. Sanningen måste erövras av varje enskild människa. Man kan inte låta någon annan göra det jobbet. Mm. Mm. Ja. Så tänk på det. Det låter <laughs> ja. är bra. Ja. Ja, Men Tack ska ni ha. Ja. Tack ni som lyssnar. Ja, ja. Eh, så okej. På återhörande. Ja, god kväll. Ja, god kväll. Hej hej. Thank you very much for a very good presentation. Uh, <laughs> I have um, used your work in my awakening, and uh, I'm also researching uh, myself. Um, and um, I would like to ha hear your take on 9-11, um, because I research that. Uh, it's a granddaddy of all uh, psychological operations. And uh, what I've seen is that the news anchors, they are actually standing in front of a green screen and uh, all the image from 9-11 are actually made in a uh, computer before the event. And then they are uh, aired as live at a specific moment. Uh, and uh, the two twin towers, they are actually uh, blown up off camera. so it's not filmed. What do you think about uh, that kind of theory? Is it possible? Uh -huh. Everything is possible until proven impossible. But I would say 9-11 is, is an area that I looked a lot into, but I prefer leaving it to experts like Christopher. I think Judy Wood's work is very interesting as well. Uh, when it comes to these type of things, imagery and so on, there's a very good a documentary called September Clues, where they show exactly a lot about the graphic things where, I mean, I would say I don't trust the footage at all. Zero, zero, zero. I mean, one of the things you see, one of the skyscrapers going on, all, in all footage, more or less, it is like a template. You see the, the skyscrapers from the exact same angle all the time. But the background changes. It's like you've got one of the footage, you got the whole Manhattan in the barnet. Then exact same angle of the, sky, uh, the two towers, and there's just water. And then when the when the buildings goes down, you see Brooklyn Bridge just go left. It's like whoa, whoa! You see the plane going in like this sideways. Well, the angle where it's filmed from, you can't stand there. There's not even a tree. There's a river. So how the hell could they film from that? And the Iranian photographer that took it, he's Muscle. They, he w don't want to say anything. You see the the wing appear and disappear. You see on one footage he comes like a whoop, like the, it's the second plane we're talking about, like whoop. And then there's another. There's another footage where he comes totally horizontal, and that plane then suddenly goes behind some of the buildings, like whoops, Sorry about that. I didn't mean to be that. It's, not, it's like the building is a hundred meters further down the street. All the it is. I can put a lot of not so nice words about I can tell you the official story is incredible filled with absolute fairy tales. it's like I tell my daughter, she's like, Come on, dad. Be serious. What do you, what do you mean? Yeah, but the plane that was this it, it it entered into this hole of Pentagon. It did, I'm telling you, because that's what they say. And then it evaporates evaporates because of high heat so these six-ton engines, partly made of titanium, melted and she's like you know I'm 11 she says to me I'm 11 I'm not stupid <laughs> I say I know but this is what grown-up people believe and she's like no no yeah but what about this hole in the ground the plane the fourth plane what about that You can't. You can't hide a plane there. Where's all the pieces? I know. I'm grown up. You're eleven. It's a. It's, and I think what we should focus on is a lot. What Christopher does also. How did they bring the buildings down? A mystery for sure. Very interesting because that whatever technology was used there to, dustify these buildings could be used for something good. In my humble opinion, it was a combination of multiple different weaponry used at these because they could not fail. They, I mean, if the towers didn't come down that day and it was filled with explosives, can you imagine, like, there's another TNT there and there's not, and there's one, and they, they needed to be sure that they went down. So they were loaded. Everything they had would put into that attack to make sure that they came down. But my opinion is the people who did it are still on the loose. They're doing messing up our lives on a daily basis in horrific acts all over the place and we're still looking at the building was it this or was it that? Is that that important? Once we nail their ass, we can ask them, so how did you pull it off? Please share. You know, we, you can get some a few years less in prison if you show us how you did it. But there's all of this, no, it was like this, it was like this, it was like this, and the whole truth moment is divided around, did they do that, or did they do that? It's so not interesting to me. So I avoid that area and leave it to people who really focus on that, and I focus on another area so that we can help each other. Uh, I go one step further from the no plane uh, theory. Uh, I listen a lot to a podcast called Fakeologist Radio, who deals with uh, uh, footage from... Uh, simon shacks work september clues and they are on, on the media bakery issue that all the images from that day are pre-fabricated movie uh, and they are put out uh, on the big media channels they actually send the same material on the five biggest uh, media channels so it's mm -hmm. The theory pre-manufactured uh, uh, material and uh, the witnesses are actors and actually no people uh, died at that day. Mm. They simply closed down the area uh, during the night and then uh, blown, blown the buildings off camera. They haven't filmed, filmed the event at all, so we haven't not seen Any real footage at all from 9/11? Mm. What do you think about uh, that kind of thing? Well, I, I mean, I've heard I've heard all kinds of theories about no planes and no towers, no New York City. I mean, New York City existed. The towers existed. The towers no longer exist. Um, it looks like two planes went in the building. We know that about 3,000 people were killed, and we know they went to the war on terror. So we need to get to the bottom of it. And I, I really don't. You know, some people will say, "Oh, no thermite was used, and and nuclear bombs were used, and." Um, Um, Judy Wood says that it was a cold event. Um, these are all what we call red herrings. Uh, you, you, I work from, with evidence of what we actually have in front of us. Um, and as you say, it may be some CGI. I don't know, but how did they do that, that they had uh, some sort of missile that went in the building that left these holes in the building and carried through the building um, and created this huge explosion? That, that's kind of hard to figure out. Um, but I don't think that that's really takes us anywhere. Um, it's like arguing about, it's like rearranging the decks on the Titanic, the chairs on the, on the Titanic as it's going down. We got a sinking ship, we got to deal with the sinking ship, not the chairs, you see what I'm saying? I so I mean, the arguments about these, what I consider details are kind of pointless because we, we now are 15 years later, those 3,000 people were killed. Um, the history of the United States and the history of Europe has changed. We're now in a, we're now in an open-ended uh, uh, war with the Middle East, which, according to our politicians that are going to be taking over power in the United States, we are going to be looking at more war with Iran, with Russia. I mean, this this hostility in America against Russia is extremely dangerous. You get Fox News on there, and they're talking about going to war with Russia. Huh? Where's the peace dividend? What happened here? Why is now suddenly Russia the enemy? And you have to understand that this is all part of the Zionist war agenda. As I pointed out, the lady that brought us the crisis in Ukraine, which has brought the United States and the West close to war with Russia, is Mrs. Kagan. Mrs. Kagan. She's she's her husband brought us the war in Iraq and and the surge in Iraq. Now they bring us war with Iran. I think these people need to be arrested. Yes, uh I think an event is uh, false until it's proven real, and uh, if you take a look at all the pictures, you can see some eventualities with the shadows and so on, and the Zapruder film, it was actually released first uh, 12 years after the event, so how can you uh, take it as an, a proof that the event happened as they tell us, because the event is only what they tell us happened, and we don't know if it's true at all. Uh, you're saying, I think, uh, to rephrase it, uh, can we be sure that the Saputo film is actually portraying what happened? No, yeah. Uh, well. The pictures have been there uh, for all the time, yes. But you know nothing, uh, really. You can't be sure of nothing. But we know that this proof of film uh, had, has been uh, manipulated in some. Uh, some of the frames have been cut out. And Time La Life Magazine, who had it for the first 15 years, uh, said that a, a student had worked on the film and made a little error, and then it was clipped together. For, uh, within the first 15 years, all the American public saw of this film was still frames, and they also put it in the wrong order. We who, who have who was word for that in, in the Warren Commission book. So it, his head was thrown forward and they had reversed two of the pictures and he admitted that later. So so uh, some of the Zapruder film is, is, is all right because they hadn't the technology in 63 to manipulate too much, but something is manipulated. They, they say that, for example, Miss Mormon said, and I stepped into the road. And I told Mr. Kennedy, look this way, and so forth. But on the Sepulveda film, she's still standing on the grass. There are some things like that they take up. And if you take the Sepulveda film and compare it with the next film, which was taken from another direction, in the next film, uh, this Clint Hill agent, he reaches the car, he goes up, and he touches um, uh, Jackie Kennedy and puts her into the. That doesn't happen in the uh, in the Sepulveda film. So I, I agree with you. Cannot. Believe everything you see, but ma the main thing that Kennedy's head is thrown back and that uh, he climbs onto the trunk and retrieves something definitely confirms our suspicion, which everybody else says. The the witnesses there and the Parkland Hospital doctors that Kennedy was shot from the front, and his back of shit blew off. So, so uh, to that extent, I think we can believe this report. Yes, sir. hello. Uh, I wonder if you ever have uh, considered the thought that uh, nuclear weapons um, might not be real, but a uh, weapon, uh fear-mongering weapon created uh, by the media, since uh, we only have uh, Hiroshima and Nagasaki. I and mean, if you look at the pictures, uh, the, the smoke plume uh, looks the same uh, of the two bombings. Uh, so it's, uh, yeah, what do you think about that? Well, I live not far from Hiroshima. And uh, back when I started the website, so most people probably haven't seen this, but there is a, a video up on my YouTube channel where I interviewed one of the survivors of the blast. That was a harrowing experience talking to someone. He was a junior high school student at the time. They were sent out to the fields outside of Hiroshima that day because they were digging potatoes or something as part of the war effort and saw the blast and uh, saw the destruction. So I personally don't have much skepticism as about The existence of nuclear weapons, but I do think that there is room for skepticism about the effects of nuclear radiation. Um, I don't—I th mean, the existence of radiation poisoning, etc. Is I don't think really disputable. But to what extent and in what way it functions, uh, they talked about how Hiroshima would be a wasteland for 10,000 years, and well, I go there a lot and it's a bustling, thriving city with lots of things growing around it and Chernobyl has wildlife returning and things like this. So I don't know, but I mean, it's potentially possible that there is fear mongering around the nuclear issue and that would make sense from a strategic uh, point of view for the oil industry that sees obviously a competitor in the nuclear energy industry. So if everyone is scared to death of nuclear power, then What alternative do you have but keep feeding the oil companies? So that could be one aspect that I, I haven't done enough research to have any definitive statement on. But as to the existence of nuclear weapons themselves, I don't have I don't have doubt about that. As to their you know, the capabilities of the arsenals that exist today and how many megatons and all of that, I I mean, again, yeah, how do we know? But I think there is some sort of nuclear weapon that's that exists. Um but they clearly are used as a as a fear-mongering tool um, and have been for 70 years um, to condition the public, you know, duck and cover and all of these other ridiculous things, which are now being taught in Japan as well. So, um, yeah, I think there's an aspect to it that's fear-mongering, but the existence of the weapons themselves, I don't hold in doubt. Vi ska ta kvällens sista samtal igen, jag förstår lyssnare som vill höra mer Jag vill nästan fortsätta längre, men vi ska inte göra det idag Men tiden går ju helt otroligt fort Och nu ska vi prata med en vän till mig och faktiskt en kollega Personen har en egen podcast som vi ska föra lite mer om Och vi ska prata om olika spännande konspirationsteorier Martin, känner. tjena, tjena. Hallå, hallå, hallå Hur är läget? Hallå Martin, välkommen Hej. Tack så mycket nu får vi hålla i oss. Martin, berätta för oss här nu hur saker och, till, hur saker och ting ligger till egentligen. Eh, jo, vi kör ju vår podd och den har vi startat för att eh, känna att det fanns ett behov av att eh, genomskåda fullt ut vad media håller på med. och eh, ja. Jag tror att det är många som kallar sig själva vakna Som liksom inte har gått hela steget ut mm, Samma som jag, tänker du på? Äh, ja, lite grann kanske <laughs> just det, just Men det. jag håller på att jobba på det Ja. Men, just det. Du, <laughs> vad, vad heter podden här först? Äh, radio Bono. Radio Bono. Äh, ja, så radio och så C-U-U-B-O-N-E äh, B-O-N-O Kan du förklara för våra lyssnare Vad detta latinska begrepp betyder? Äh, det är äh, Vem gynnas så att alltid, vid, vid olika händelser så ska man ju uh, se till vem det är som i slutändan gynnas av det hela. För ofta är det ju inte så enkelt som att uh, ja, man tror ofta uh, att det är det uppenbara, men de som ligger bakom har ju kanske med list uh, försökt uh, få alla tecken och peka åt det hållet. Mm, mm, mm. Att, och det, det är just den strategin som jag tror de använder sig av i media Och då är ju det som vi börjar vår podcast med i somras Det är ju om 9-11 till exempel då. Mm, Ett mycket omtalat ämne i våra kretsar får man ju säga Ja, precis Men, men det är ju omtalat för det finns så många olika teorier om hur det gick till och liksom. Det finns thermite och det finns uh, no plane och det finns planes Och det finns uh, dustification med Judy Woods och det finns ja, inte det. många som är ute och liksom turnerar om vad som egentligen händer. Men liksom, de kommer inte till olika slutsatser och vill ha en utredning av staten. Och då ska den amerikanska staten utreda sig själv och komma till någon slags slutsats. Men berätta här nu Martin, vad hände den, ja, under 9-11? Vad har du kommit eh, fram till? Jo, jag har ju forskat väldigt mycket och jag har ju inte ja, fått ihop de andra teorierna. Det var ju först när jag kom till en herre som heter Simon Jack som gjort en sida som heter September Clues. Och där finns det en film som man kan se. Och där tar han upp alla oegentligheter i bild- och videomaterialet från 9-11. Så det finns otroligt många sådana här CGI-glitches. Alltså du kan se vingarna, vingarna på planen passera bakom. Bakom ligger de byggnader. Och så finns det klipp där man kan se alltså de här bropelarna eh, på bron som finns några kilometer bort i New York där, att man, eh, när de liksom zoomar in så ser man hur bropelarna flyttar sig eh, i sidled och det kan man inte göra om det är ett fysiskt objekt som står liksom fast som en bro gör utan det är ju liksom ett pålagt lager i, eh, ja, när man manipulerar med CGI mm -hmm. eh, Men vad hände Martin? Ja, vad hände? Eh, Simon Shacks slutsats efter flera års forskning är ju då att man har gjort två parallella händelser. Man får ju liksom skilja det, det vad som hänt i verkligheten och vad som uh, de har framställt som en uh, förinspelad film. Då. Alltså för att kontrollera hela händelsen från början till slut så har man alltså konstruerat allt material från början. Liksom, med ton och med liksom, uh, squids uh, och med alla de här konspirationsteorierna som folk ska fastna i. Alltså det är ju honungsburkar så att man ska fastna i det. För att inte se att det hela händelse var skapad långt i förväg med CGI. Så, uh, det, och då... det är bara jag förstår det. Förlåt Martin, om brutar, Men, men en, en väldigt vanlig teori är ju att det var någon form av bomber. Vanligtvis är det nanotermit man säger. Precis. Och det hade placerat. Det. Men det menar du, det är bara trams? Det är regeringen ja, det, typ ja, som har planterat det? det. Okay. Det är någonting som man har lagt in i äh, materialet, alltså CGI-material. Man kan ju göra så här att det rinner smält äh, iron eller vad det är med CGI-material. Det är liksom för att få folk att fastna i de här teorierna. Men det är så enkelt som, en, det är, liksom, är du en trollkarl så ber du hela världen att titta där du har högerhanden. Men så gör du någonting med vänsterarmen och det är ju det, precis så de har gjort här liksom. Att äh, de... Äh, de, de behöver ju få verkligheten att stämma överens med det materialet de har skapat i förväg. Mm. Så att tonen är ju givetvis borta. Det, det, det stämmer ju. Men ton kan man ju spränga eh, utan att filma det. Eh, och det är ju det de har gjort. liksom. De har ju sprängt tonen utan att filma. Och vi har inte fått se någonting eh, om vad som egentligen hände i New York den dagen. Och förmodligen så var det... Avspärrat. Det var liksom finansiella kvarter så att det är inte några människor som bor där utan liksom det är New Yorkbörsen och så. Och det börjar klockan tio först. Mm -hmm. Och vad jag förstått det som så var det en sån här tunnelbana var avstängd i New York. Så att det gick inte att komma dit av ja, de få vittnen som man kan få, få fram om detta. Um. Så, åh, och så men, har men, man... ja, ja jag också nu, nu, <laughs> väldigt många sig ju då av ordning här. Mm. Alltså om jag står det rätt nu så menar du att det vi har sett det är alltså det är bara en skimär, det är en Hollywoodfilm. Ja, exakt. Och när detta liksom hände alltså när detta gick ut i direktsändningar och så då mm. var husen redan borta. Ja eller så sprängde man dem I den stunden Och det, förmodligen gjorde man det I skydd av en rökridå Alltså typ det man kan se på filmerna Eller det är CGI Hollywoodfilmen Det är att det är en massa rök Så genom att dölja någonting som man gör i verkligheten Så är det ett väldigt smart trick Att använda sig mycket rök Så förmodligen har de använt sig av så här militära rökmaskiner Så att de liksom bakom en rökridå Kan utföra sitt trolleritrick Ja okej okay. Men om vi säger att vi kör på det att det var till. Alla dessa människor då som har trätt fram och sagt att min man dog och min fru dog och jag var där och jag hörde. Är alla dessa människor någon slags skådespelare och hur kan det komma sig att man får tusentals människor att vara med i någonting sånt och sedan hålla tyst om det i evighet och evighet? Ja det är ju inte tusentals utan han som har gjort efterforskningar på vilka det faktiskt är som ställer sig framför kameran och uttalar sig. Mm. Och, och det är ju personer som har kopplingar till, till media liksom. Som har någon släkting som jobbar där eller själva jobbar där. Det är bara det att de kanske är lite B eller C kändisar. Så att vi som är här i Sverige känner inte igen dem. Men liksom, och kanske inte ens de i USA men liksom. De har ju kopplingar till media och eh, sen de här offren har ju han, eh, Simon Schack, gjort en, eh, en studie på. Det finns eh, en Vixim-report, åtte-sidedokument där har gått igenom varenda eh, offer som finns på de officiella eh, listorna. Mm -hmm. och liksom eh, kollat namnen och liksom finns den här identiteten i verkligheten eh, och det, det finns ju ofta inte och, och sen har man kollat med det här officiella dödstalet i, eh, i New York den dagen finns för det finns ju myndigheter som man kan kolla hur många det var som verkligen dog. Och det liksom var ingen ökad, eh, inget ökat dödstal i New York den 11 september 2001. Så att liksom, eh, det finns ju massa sådana grejer som, som de, många inte liksom bryr sig om att undersöka. Nej, och eh, intressant eh, Martin, och det där kan man prata väldigt länge om. Men jag säger så här till dig då, satelliter, ser du då? Mm. Ja, att... Du <laughs> Vet jag att du men, det är, men det är ganska, det är liksom, man får ju ta det stegvis liksom. Jag mm. började med 9-11 och sen så har jag liksom arbetat mig uppåt Och liksom upptäckt att genom det här formidabla vapnet Som de faktiskt har som är massmedia Och de får oss att tro att historiska händelser Verkligen har hänt liksom, så som det förespeglar sig så, så när man liksom börjar titta på vad är det är de har visat oss faktiskt så ser man ju liksom att det, det är ju liksom väldigt stora ojämntligheter i materialet. Och, eh, ja Det är det, det man kommer men när liksom, satelliter inte finns så börjar man ju vid, givetvis med att kolla på och liksom. Har de skickat människor till molnen liksom? och så tittar man på det bild- och videomaterialet som finns där. Och, och, och liksom, det, det är ju liksom blir löjligt efter ett tag när man tittat tillräckligt mycket på det. Mm. Mm. Och vi ska inte debattera här, men jag vill ju då hävda det för mig, jag har frågat innan, men det här var ju en krigshandling, alltså molnlandingen mellan Sovjetunionen och USA. Och hur kommer det sig då att Sovjetunionen inte bara sa det? Vad fan, de ljuger ju bara. Vi har skickat... jo, men, jo, men grejen är ju att det här att kalla kriget, det är liksom bara spel för galleriet. Alltså, du har ju globala strukturer som frimureri bland annat och judendom, liksom att de... De har ju infiltrerat liksom, eh, båda sidor också. Liksom, eh, är det en skimär att de jobbar eller liksom, krigar mot varandra men eliten på båda sidorna liksom är ju med i samma frimurarklubbar och, och internationella nätverk. Så att, det här är ett väldigt bra svar på tycker jag där Martin ja. för att ja, okay. det var faktiskt en riktigt bra än tycker du inte det Konrad? Nej, no, jag förstod inte riktigt vad det innebär då Martin att, att kalla kriget skedde egentligen inte utan det var, det var bara de längst ner som trodde det och så den här mm. de här frimurarna då bestämde typ att Nej, men vi, nu ska vi inte kolla inte på månen liksom skit i det typ så. Exakt, exakt. Okay, okay. Det är liksom elut vill dokumentera folket liksom. För tänk så här, alltså, jag menar, det, är, det är ju faktiskt inte samma sak som just nu den här klimathysterin Alltså genom att ge människor någonting att vara jätterädda för Så kan de styrande eh, i skymundan göra saker som ingen fäster blicken på Det finner inte jag otroligt Nej, mm. jag finner det fullständigt otroligt. Men vi ska inte gå in på det just nu. Men ska vi se, jag vet inte med Martin vad, vad jag tycker är väldigt intressant. Och det vill jag säga att jag har med ganska många. Och Martin, du har alltid bra, bra svar i alla fall. Och det uppskattar jag. Men, men du är ju lätt att prata sanning. Liksom. Ja, ett, ett sätt att se det. Men du, det slutar inte där om jag säger att många har ju fått för sig att liksom jorden håller på att snurra runt solen. Det är Trams det också, eller Ja, Jag där, där finns det ju, liksom, när man genomskår genomskådat NASA så har ju de liksom, vilket motmedel kan NASA använda sig av då? Jo, de skapar en teori om att jorden är platt och sen som besöker på liksom, eh, NASA fakery och sånt på Youtube eller på olika kanaler så har ju de sett till de här att det är det man hittar högst upp på listorna. Så att när liksom, eh, folk kommer med idéer alltså, som liksom att regeringar sånt håller på med stora konspirationer så får man ju direkt den här stämpeln på sig eh, att, ja, men du tror väl att jorden är platt också då liksom. Så att det är ju ett väldigt smart drag som NASA har gjort där. Okej, okay, men uh, jorden är inte platt, anser alltså det inte du? Nej, nej, absolut inte. Okay, nej. Men... Idiotiskt, uh, eller <laughs> <tror> det. <laughs> men det, är smart, det är smart drag från NASA. Det är liksom hur, hur de jobbar för att uh, hålla människor desillusionerade. Men då, den här Simon Shack som jag har fått... Uh, ja, vi har haft honom här uh, och förelätt för oss uh, förra året. Och sen har han även varit på besök här och vi har fått är han att vara med i hans resa för han skriver en bok då han har ju genomskådat NASA och liksom 9-11 och där och då har han liksom börjat titta på men hur ser vårt trotsystem ut egentligen då liksom mm. och titta på den kopernikanska modellen och det är ju faktiskt väldigt mycket som inte stämmer i den modellen och han har byggt en egen baserat på astronomers observationer mm. som är den enda geometriskt möjliga, ska man kunna säga där jorden är i mitten och solen kretsar kring jorden i 23,5 grader vinkel. Så att det är det som gör att vi har årstider då istället. Och att jordens hastighet inte är de här ofantliga 107 000 km timmen och en elliptisk bana med variabel hastighet som det alltså blir då i kopernikanska modellen. Utan att det är en konstant hastighet som är så låg som 1,6 km timmen. Men vadå så Copernicus var någon slags bluffmakare då som... Så han måste, det måste finnas anledning till att man ljuger så här mycket för folk. Vad, vad skulle den anledningen vara i så fall? Ja, det handlar ju om information. Om det är en liten elit som liksom besitter informationen om hur världen fungerar och du vill behålla den makten så vill du inte liksom få folk verktyget att, att förstå hur deras omvärld verkligen ser ut. Okay. Så att det är liksom att hålla folket desillusionerat. Ja, bara för sakens skull eller? Det finns ingen konkret... Liksom... Nej, men liksom... Det känns ju... Det är liksom, ju, mer, ju mer om du bara tror på lögner det var som han William Casey sa i CIA att uh, när uh, ja, vi vet att vårt uppdrag är slutfört när allt den amerikanska befolkningen tror på är lögner liksom. så mm. att det, är liksom, det handlar ju om. Uh, om Vad är det mer? Vi har uh, inga satelliter och ingen molnlandning. Ja, oh, Ingrid? Jo, jag tänkte så här. nu när alltså, folk som lyssnade och så tänker så nej men nej där går min gräns, några jäkla konspirationsteorier tror inte jag på kan du säga om man... För... Och dessutom är det säkert många som tycker det här är spännande. Men mm. finns det någon av de här sakerna som, som du tycker är en bra, um, ett, en bra grej att börja med? Alltså om man nu är så som nej, men, fin, alltså finns det någonting tycker du som börjar titta på detta så ska du förstå att allt kanske inte är som du tror? Ja, uh, exakt. Det är ju precis det som är tanken med våran podcast då. Så att då har vi byggt upp den i kronologisk ordning där det. Vi börjar med 9-11 som är den mest uppenbara och den tar vi upp i tre program och sen så går vi vidare till mållandningen och monterar ner den och sen så är det naturliga steget ja men finns det människor som åker upp i rymden till exempel Christer Fuglesang och lite sånt så diskuterar vi honom och därefter tar vi satelliter och sen så blir det andra då. Till exempel John F. Kennedy, vem var han egentligen? Om man då inte tror på att NASA åker upp i rymden så var ju John F. Kennedy den som initierade att vi skulle åka till månen liksom. och då liksom var han för roll då för han, då måste ju han vara införstådd i det hela och liksom, ja. Uh, och sen mordet på honom har, har han Simon tittat på också då, att uh, det är väldigt uh, mycket fel i det bildmaterialet så då kan man ju undra vad var det som hände där i Dallas 1963 egentligen då. Mm. det finns ju mer här läser alltså, jag uh, bra, ni ligger i, ni har gjort 15 avsnitt nu va och ja, uh, ja. gravitation är också trams förstår jag uh, ja precis uh, vi har ju gravitation här på jorden men sen så vad kan vi veta om uh, gravitation mellan planeter och sånt om vi inte har tappt oss ut i rymden till exempel Uh, mm. Och uh, planeter och sånt kretsar ju kring varandra. Men det behöver ju inte ha att göra med gravitationskrafter. Utan det kan ju vara elektromagnetiska krafter. Electric universe eller något sånt till exempel. Och uh, vad som liksom uh, man kan tänka på då är att någon föreställning att NASA säger att de skickar iväg uh, till exempel här Voyager. tror jag det var från... Uh, 73 eller något sånt som skulle ta sig ut genom solsystemet och så hade man plaketter om hur människorna såg ut och någon låt och sådär. Hur ska den då kunna frigöra sig från solens gravitation för att solen håller ju uppenbarligen fast Pluto i en bana kring, mm. kring sig då så att den åker, åker man tillräckligt fort bara så tar man sig. Om man nu tror på gravitation. Jo, jo men, inte precis, men då måste ju hastigheten i så fall, om man tror på gravitation, då måste ju den minska hela tiden. För, men de säger ju att man liksom bara behöver ha jordens flykthastighet och sen kommer objektet fortsätta i all evighet. Men det kan ju inte stämma. Nej, så är det inte. Man då då, för, alltså, man pojka, vet, pojka, det pojka, det. pojka, det här är helt obegripligt. Det är helt obegripligt. Ja, <laughs> för det är det nog inte. Men vi ska inte, inte debattera som sagt. Nej, men jag skulle bara säga så att jag trodde nämligen att du skulle säga Sandy Hook. Ah. skolskjutningen på Sandy Hook. För det är, tror jag är en av de grejer som jag känner mig mest skeptisk till. Ah, ja, det där, mycket där för... är det ju uppenbart med han, Robbie Parker, som går upp i action mode innan han ska liksom ställa sig och gråta för hans barn har gått bort i den här skolskjutningen mm. Jo, men jag har, jag har inte alls kollat in på detta och inte gjort något. Men jag har hört att den här skolan var stängd. Stämmer det? Är det någon av er som vet det? Att det inte ens var elever mm. i skolan vanligtvis. För det låter ju minst sagt märkligt. Ja det kan vara något sånt då. Ja. Jag... Jo men det var, alltså, jag, jag, jag kan inte garantera någonting men jag har läst... När jag snörde in på Sandy Hook, det var väl ungefär efter att jag hade snörat in på... Det första jag snörade in på det var ju Michelle Obama är en man. Mm. Ja, vet Och den är ju fantastisk. Alltså, det, det är så bra så det är inte klokt liksom. Och det är väldigt mycket som tyder på att Michelle antagligen är en man. Eller har varit en man tidigare i alla fall. Ja, det kommer hon för fortfarande. Men Here we go med then med then. Håll i den här När <laughs> jag kollade en massa filmer om Sandy Hook, mm. alltså det är en sån skolskjutning, Det är så mycket konstigt och det läste jag på väldigt många olika ställen och det var liksom dokument från kommunen där hur de hade stängt skolan tre eller fyra år tidigare på grund av så om det var asbest eller något annat som fanns. Så skolan var alltså inte ens i bruk om nu de här dokumenten stämmer. Om det stämmer. Mm. <skratt> Precis. Och där är liksom en sån grej att han står och liksom kommer i action Men börjar man titta mer med kritiska ögon och liksom titta på olika sådana här händelser så ser man ju att de som står framför kameran och, och gråter faktiskt är samma personer i olika evenemang. Liksom. Så då börjar man ju liksom fundera, har de kanske en sån här, då behöver det inte vara så tusentals människor som du övertalar, utan då har man ju en liten klick där, så, av människor som är serkända. Eller som ingen känner, väldigt få känner igen, då liksom. Eller till med många inte gör för att det ska fastna i den stora, stora massan, då. Mm. Det är ju, ja. Men det Men jag tänker bara lite, Martin, som vi pratade lite kort om det också. <coughs> att många, många håller på med olika, vi kallar det konspirationsteorier. Eh, mm. För mig, en, alltså även om det här stämde, så för mig skulle jag ändå välja att lägga all min energi på att hindra gruppvåldtäkter. Eh, men jag, anser att du, du, eller jag antar att du inte resonerar riktigt likadant. Hur, hur tänker du där? Nu absolut. Men man måste ju ta problemet vid kärna. Och då handlar det om eh, liksom indoktrineringen via media. Att vi liksom fortfarande tror på föreställningar som inte är sanna. Och mm. Till exempel efter 9-11 så måste det vara ett otal soldater som åkte från USA. Som åker liksom i tanks och, och liksom, nu jävla ska vi ge de här talibanerna och irakerna på, på käften. Liksom. Mm. Och, och då liksom skjuter de ihjäl... Liksom, oskyldiga människor mm -mm. som inte eller för det, det, Irak som har ju ingenting in, med 9-11 att göra. Liksom man förstår Nej, det är det hur det, de har absolut. genomfört det. Ja. Så det är liksom ett, det totala indoktrineringsinstrumentet att liksom eh, kontrollera hjärnorna på de som liksom är poliser eller är militären och liksom eh, beslutsfattande, fattande positioner. Och jag skulle också vilja säga Konrad att eh, jag, som ju under väldigt många eh, år trodde att islam var det enda problemet. Mm. Mm. Har ju kommit fram till att. Eh, det är det ju inte alls Utan det finns ju människor som, som Ser till att mm, den här mm. muslimska Invasionen av våra länder Kan fortgå och Som har velat det, det är, så liksom, Islam är ett jätteproblem Men det var ju som jag pratade med någon När jag sa men herregud liksom, Om du har trädgården full med krokodiler Så får du väl ta hand om krokodilerna först Inte han som har släppt in dem på han mm. sa mm, Men om han fortfarande står där och släpper in krokodiler då. Är det inte honom du ska ta hand om först Mm. Jag tycker man kan göra allt på samma gång faktiskt. Och det här är väl lite då att komma på hur de släpper in krokodilerna, alltså deras tillvägagångssätt, att det liksom kanske är mer sofistikerat än många tror. Ja, en del av detta då menar du att lura folk då att till exempel solen i mitten av solsystemet. Det upp ja det är, man undrar ju, liksom vad, hålla folk sysselsatta det sitter ju en massa forskare och liksom, de, de, vissa forskar på gernas och du vet vi att det är liksom bluff men många tror ju då att det här fysisk, fysiken kanske är genuin då, men liksom man titta på solsystemet och det här då, då blir, kan man ju fråga sätta svarta hål och så här Einstein's relativitetsteori och såna här grejer som liksom inte många förstår utan de är så komplicerade så det förklarar man ju då liksom men ja det kan är för att de inte eh fannar då. Nej. Ja, så kan det ju bara Eller, Ja, ja. så alltså, Det här men, ja. där, där, där, vi har alla våra grens så men ingen skårning någonstans med gravitationen där, men men Du tror på som... sitter du tror på gravitationen Inger? alltså? Mm, jag tror det är faktiskt Men, men, nej, men jag, det som jag tycker är kul det, alltså Framförallt tycker jag är kul att vi kan ha de här samtalen Martin, och, och det är ju mm. det vi vill främja Samtalen Och att man mm. ska få bryta tankar Och idéer med varandra Inte bara liksom det är, Du är tokig, där tänker jag aldrig lyssna på mm. För att du vet Jag berättar en rolig historia nu från eh, Kvällsposten, då hade vi en sån här tipstelefon och där var ju, det var ju vissa människor som alltid ringde Alltså människor som var ensamma och trötta på kvällen Och, så. och vissa som satt och lyssnade på eh, polisradio och sådär Och tipsade tidningen om vad som hade hänt Och så. Där. Och då visste vi alla att det var en norman nur Som hette, eh... ja oh, nu har jag glömt hans namn, gud vad sen. Vad heter de allihopa? Alltså det. Vad heter det? Alla de heter väl samma sak? Jag vet inte vad de heter, men Mor Morstholm Carlson? kanske? <laughs> ja, det kan komma och säga. Men i alla fall, åh, oh, nu var det han igen. Och, och de flesta vi, vi gillade ju honom, Man var ju snäll och sådär. Så man tog upp luren och sen så la man den på skrivbordet och så hummade man lite då och då. Mm. Och så kom eh, Katrin och var, eh, ja, hon var ny på Malmö-redaktionen i alla fall. Och, eh, och då ringde den här mannen och, och då sa han Eh, och då var, det, då var det Katrin som svarade på tipstelefonen Och så sa han Det har varit en ulycke på Barsebäck Alltså Barsebäcks kärnkraftverk Och hade det varit någon av oss andra så hade vi ju sagt Jaja det blev nog bara med det liksom eh, Men hon lyssnade ju på honom hon visste ju inte att han var knäpp liksom, Att vi tyckte han var knäpp i alla fall Och hon tydde bara var och ringde polisen Och det visade sig att det faktiskt hade skett En incident på mm, Barsebäck inte, inte, inte. Så det tycker jag är en sedelärare historia Rejdar hette han Nu kom det radar, Raydar. Rejdar Ja, eh, oj klockan har blivit jättemycket. Jag kände på mig att det skulle dra ut lite mer och vi mm. får väl prata mer, men jag tycker innan vi lägger på luren gör lite mer reklam för Radio Kibono och kanske Kibono med som eh, ska vi kalla den organisation eller ska vi kalla den klubb? Ja, ja, vi håller ju föreläsningar då i Göteborgsområdet och mm. bjuder in eh, olika föreläsare som eh, vi föreningen tycker intressanta och då med, och ofta sådana som är, blir förtalade och förnekade att framträda på den officiella arenan liksom. Det är ju, som vi alla vet väldigt uh, hårt klimat där ute med vad man får tänka och tycka för att mm. komma ut i, i den offentliga debatten. Så att vi vill ge dem en arena då. Det börjar ju bli svårare och svårare eftersom vi, vi blir punktmarkerade och och det är folk som ringer till dem som hyr lokalos och säger att det var vilka hemska människor det är som ska hyra oss er. Och så får bli av med lokalos. Så. så vi har ju tvingats liksom bestämma mötesplatser och så nu. Och det är ju tyvärr så, så det får bli då om man ska kunna ha arrangemang överhuvudtaget. Mm. Tyvärr. Men, ja visst är det så. Men det är bättre att, att ha, ha arrangemang. Så att, nej, men historiskt så har vi haft ganska många olika föreläsare. Olika genrer. Det är ju liksom inom... Läkemedel, vacciner, strålning. Mm. Uh, vad har vi med dig om socker? Uh, sen har vi uh, killa datsmån och Damme går Det är lite konspirationer också. Ja, så. Låt... Ja, ju... precis. Uh, och det ska ni uh, verkligen tacka för. var Information Wants to be free var det någon liberal hippie mm. som sa någon gång. Men givetvis måste allting diskuteras och stötas och blötas. Martin, Martin och det, handlar, uh, ja. det handlar ju också om att samla. Uh, samla människor så att de kan träffas i verkliga livet också, mm. och inte bara lyssna på en podd. Och det kan man ju göra då när man kommer till en sån här föreläsning precis. och så knyta kontakter och sånt. Ja. Så det är som ni säger att man ska inte, ingen ska sitta ensam. Nej, så att, precis. Och jag har ju varit på flera föreläsningar och det är alltid väldigt trevligt, man är väldigt väl mottagen och sådär. Så bor ni i Göteborg? Så, ja, hur gör man om man vill gå på en, en föreläsning? Har en äh, hemsida? Ja, man kan äh, mejla till aktiviteter att föreningen kribono.se. Det står på vår hemsida www.föreningen så står det som man behöver veta. Men mejla och skriv att ni vill bli tillagda på mailinglistan Och sen så har ni till höger, där har ni våra radio, vår radiokanal på Spreaker. Jag tror ändå äh, det går att söka upp oss på Spreaker också. Radio så Vi har 15 ja. avsnitt så att äh, om lyssnarna tycker det var intressant, det jag, jag tog upp nu så rekommenderar jag verkligen att lyssna på våran podcast. In och lyssna, det är gratis än ja. så länge. Eh, ja. Martin, tack för din tid och vi ses ju säkert typ alldeles snart. Vi brukar ju ses ja. eh, några gånger ja, om i månaden Du ja. har det bra så länge. Tack, tack för, en, för din tid. Hej. Tack för en bra Hej. podd. Yes, mm. tack så okay. mycket. Hej. Hej. Hej.